și și pe pământ, tata, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își anunță difuzarea programului numărul 214 prin preotul Valeriu. Astăzi, stimați ascultători, înainte de a aduce mesaje pregătit cu atâta bucurie pentru dumneavoastră, vreau mai întâi să vă citesc o poezie prin care poetul își exprimă încredințarea că orice cuvânt di de Dumnezeu în inima sa, va rodi la fel ca și sămânța pusă în pământ. Singura noastră datorie este să permitem lui Dumnezeu să planteze cuvântul lui în inimile noastre, lucrare pe care îl vrea să o facă și în inima ta, iubite, în vreme ce ascultăm la programul nostru. Să ascultăm așadar poezia intitulată păstrează, împlinește așa pe cum pământul primește în el un bob și îl păstrează în sine până aduce rod așa inima-mi Doamne primește al Tău cuvânt și îl păstrează în sine ca bobul în pământ așa pe cum pământul nu face vreo mișcare ci bobul încolțește și crește singur mare așa inima-mi Doamne nu se mai ostenește în a-ți plini porunca, ci simplu o primește. Așa cum niciodată n-am stat să mă gândesc, vor crește boabe puse și oare încolțesc? De asemenea, niciodată nu vreau a-ți necinsti cuvântul cu doiala, ci simplu al primi. Așa pe cum sămânța nu o încolțește îndată ci o aștept ca să răsară la o anumită dată, tot așa aștepta voi cuvântul semănat să facă rod în viața mea la ordinul tău dat. Așa cum așteptarea până la răsărire nu îmi aduce teamă, ci dor de împlinire, la fel și așteptarea răsadului tău sfânt nu îmi inspiră teamă, ci simplu crezământ. Așa cum peste grâul de toamnă semănat trec ploi, zăpezi și ghețuri, și totuși niciodată eu nu gândesc acestea omor ce am semănat, ci din potrivă, rodul aștept și mai bogat, așa păstrezi în mine cuvântul tău cel sfânt și oricâte ispite și îndoiel și vânt vor fi de la satana, nu mă voi îndâi, știind că acestea ajută cuvântul-ți în colții. Îți mulțumesc-o, Doamne, pentru așa lucrare, că Tu îmi cere atâta să văd cât ești de mare. Atâta ești de mare și atât de tare ești, atâta de capabil cuvântul să împlinești, că bietei mele inimi îi ajunge atâta doar să îți depune ruga în liniște pe altar. Și cât de sigur este că Tu ești Dumnezeu, atâta. Tâta sunt de sigur și liniștit și eu. pe cetluiește Doamne, această așteptare. dă liniște de plină să pot ați da onoare, Predându-mă cu totul acestei așteptări, Să pot vedea sclipiri ale frumoasei zeri. Și ca Maria, Doamne, zic azi și eu așa, Facă-mi se în viață după porunca ta plinește tot cuvântul, az robului tău spus, seamănă și rodește în mine pe Isus. Amin. Poezia aceasta, iubiți ascultători, pune accentul deosebit pe germenele de putere al cuvântului de încolțire în inima în solul inimii omenești. Desigur, spre deosebire de pământ, noi avem capacitatea să lăsăm să fie semănată în inima noastră cuvântul lui Dumnezeu sau să-l respinge. Un lucru trebuie să-l știm hotărât. Inima noastră goală nu va sta. Dacă lăsăm să se semăne cuvântul lui Dumnezeu în ea, vor rodi roadele Duhului Sfânt, va rodi roada Duhului Sfânt care este dragoste, bucurie, pace. Dacă nu vrem să primim cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, și lăsăm firea cea veche să stăpânească, ea își va aduce roadele ei, roade de tulburare, de nenorocire, de amărăciune, dureri, deznădejde, toate celelalte care le vedem în jurul nostru din nefericire. Domnul să ne ajute să luăm înțelepciunea aceasta, să primim semânarea cuvântului lui în inimile noastre și apoi odată semânea cuvântul el va rodi, așa cum vorbeam și despre sămânță care va rodi singură, fără niciun efort din partea pământului. Programele noastre de radio, tocmai aceasta, și-au propus să semene cuvântul ce sfânt al lui Dumnezeu. Fie ca tu, iubite ascultător, care asculți acum, să fii unul dintre aceia care îl primești cu drag și lași că Domnul la timpul lui îl va face să rodească. Doamne, Tatăl nostru ceresc: ajutăne și astăzi să primim în inima noastră cuvântul pe care l-a pregătit pentru noi lecțiunea aceasta și la timpul și vremea potrivită să aducă roadă spre slava ta și fericirea noastră. Amin. Iric mintea și un duh rău, ca să pună minții, lor mereu. ți mintea că doar crinea, a viața bună sau viața faște mi mintea, că-și doar Ai viață bună sau viața rea. Cui deschis copile dragă, căci cel care pune-l tâi, cât ține ziua și cu ce ți-a pus rămâne?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 Ce pui în moara minții, căci mintea este asemănată cu o moară, aceea îți macină peste zi. Și dacă lași cuvântul lui Dumnezeu să fie pus în moara minții, cuvântul lui Dumnezeu va fi măcinat peste zi și îți va aduce făina cea adătătoare de viață, viață veșnică. Iubiți ascultători, suntem cu cititul cu studiul Noului Testament la Evanghelia după Matei, capitolul 24, astăzi vom avea versetul 41 în care vom pătrunde după ce mai întâi spunem câteva gânduri legate de versetul 40 pe care nu le-am putut acoperi în lecțiunea trecută. Așadar, versetul 40 sună astfel. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Pe lângă cele ce am spus lecția trecută cu privire la acest verset, mai adăugăm și următoarele. Pe câmpul Evangheliei pot lucra mulți. Și oameni născuți din nou, care nu au felul lui Dumnezeu de a fi, și ei lucrează pe câmpul Evangheliei? Pe aceștia însă nu-i va lua Domnul Isus la sine. El va ridica numai pe cei care au natura, care au firea lui, care au strâns de pe ogor ceea ce a strâns el. Totul atârnă de felul lui Dumnezeu de a fi pe care l-ai primit în viață. Toți cei care sunt lumină în Domnul vor fi adunați și contopiți în Marea Lumină care este Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți. Sfârșitul lucrării lui Dumnezeu este adunarea tuturor făpturilor sale într-un singur tot pentru ca în veșnica împărăție să fie doar o singură ființă, Dumnezeu, răpirea sfinților va avea loc înaintea judecății nemurilor. să ne pregătim clipă de clipă ca să nu fim lăsați când va veni Domnul, să ne silim întrucât atârnă de noi ca să nu fim doi, ci o singură unitate fericită în Hristos. Venirea Domnului Isus are loc deodată, atunci când aproape nimeni nu se mai gândește la aceasta și când toate par a fi în siguranță. Dar între întâia și a doua venire a Domnului Isus există o mare deosebire. Când a venit întia oară pe pământ, a venit ca să mântuiască. Când va veni a doua oară, va veni ca să judece. Atunci va despărți pe oameni unii de alții pentru totdeauna. Părinți și copii, frați și surori, vor fi despărțiți unul de altul pe vecie. Unii intră în viață veșnică, alții în o veșnică. Care va fi soarta ta, iubite ascultător, dacă venirea Domnului Isus ar avea loc astăzi? O, folosește-te bine de vremea aceasta de har în care ne aflăm și nu țin pietri inima. Vino la Domnul Isus, care astăzi este mântuitor, mâine însă va fi judecător pentru toți păcătoșii care au respins mântuirea Lui. Explicând mai departe fenomenele care vor avea loc atunci, Domnul Isus spune în versetul 41. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Iarăși este vorba așadar de două părți reprezentate acum prin două femei. două macină la aceeași moară și totuși una este luată, iar cealaltă este lăsată. În Sfânta Scriptură este asemănată Biserica lui Hristos cu o femeie cu o mireasă pregătită pentru mirele ei. La fel și poporul lui Israel, poporul ales al lui Dumnezeu, era înfățișat printr-o femeie, fica Sionului. Și celelalte popoare erau asemănate cu femei, fica Tirului, fica Babilonului. Deci orice organizație omenească sau dumnezeiască este asemănată cu o femeie. În chip deosebit, în cartea lui Dumnezeu se vorbește despre două femei, biserica adevărată și biserica cea falsă. Aceasta se vede bine în Apocalipsa. Aceste două femei folosesc aceeași moară, adică Evanghelia sau lucrarea lui Hristos, dar scopul urmărit de una și de cealaltă este cu totul diferit. Femeia din tâi, Biserica lui Hristos, smerită și nebăgată în seamă prin lume, ba din potrivă urmărită și prigonită, are un singur gând și dor, acela de a fi dezlipită de tot ce îi pământesc și alipită numai de cer de Hristos mirele ei. Ea folosește moara Evangheliei numai pentru împărăția lui, care nu este din lumea aceasta, numai pentru mântuirea sufletelor. Cealaltă femeie, biserica falsă, care este bine văzută pe pământ și care are stăpânire peste împărați, umblă după mai multă de pământească folosind moara lui Dumnezeu numai pentru satisfacerea poftelor ei și pentru a-și întări și mai mult puterea în lume. Aceasta prigonește pe adevărata biserică în persoana fiecărui credincios adevărat. Când va veni Domnul, dintre aceste două femei, una va fi luată și una va fi lăsată. Biserica va fi răpită pentru ca să se bucure împreună cu Hristos în slavă, iar cealaltă femeie va fi sortită judecății dumnezeiești. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa. Ce frică va fi atunci și câtă groază nu vor avea cei de pe pământ. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Care va fi sufletul acela să nu se întristeze când va vedea pe alții ridicați și răpiți în nori, iar el va fi lăsat? Oare toate acestea nu vor fi mai înfricoșate decât toate gheienile și nu-l vor zgudui? Vorbind despre acest eveniment, răpirea bisericii, fratele Ion Marini scrie așa. Niciun loc din scriptură nu ne lasă să ne închipuim că atunci când va avea loc răpirea, o vor vedea și cei ce nu sunt mântuiți. Poate că cea din tâi dovadă, pentru aceștia că răpire a avut loc, o să fie atunci când vor băga de seamă că toți credincioșii nu mai sunt pe pământ. Enoch n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeul mutase, scrie în Evrei 11. Aceasta este icoana răpirii celor credincioși. Așa va fi atunci. Unul va fi luat și altul lăsat. Câtă bucurie pentru cei care vor fi ridicați în slavă ca să-l întâmpine pe Domnul lor iubit, pe acela care i-a spălat de păcate cu sângele său și i-a mântuit făcându-i părtaș la slava sa cerească. Biserica va fi păzită de necazul cel mare care va veni peste lume. și vor fi răpiți înainte de necazul acesta, după cum vedem la Apocalipsa 13, după ce Mireasa va fi răspită în slavă în chip tainic, se va arăta apoi în văzul tuturor cu el în slavă, împlinindu-se cele scrise în Apocalipsa 1 cu 7, unde zice Atunci orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Că partea lui Dumnezeu va fi despărțită de partea lui, e un lucru dovedit în Sfânta scriptură și la vremea potrivită se va înfăptui. Atunci greul va fi strâns în grânar, iar neghina o va arde, atunci vor fi despărțite oile de capre. Dar lucrul principal pentru mine este să știu sigur de partea cui voi fi, să știu sigur dacă acum am trecut de partea lui Hristos, ca să nu mai fie în mine doi, ci numai unul, și anume Hristos. Să nu mai stea pe tronul inimii mele firea cea veche, ci numai Hristos. Firea veche să stea pe cruce, dacă eu am o deplină unitate în mine, voi fi printre cei pe care Domnul Isus îi va lua cu sine. cuvântat să fie numele Lui în veci. Domnul Isus ne dă un avertisment în versetul 42. Îl dă ucenicilor și prin ei ne dă și nouă. Avertismentul sună în felul următor. Vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Doi oameni s-au întâlnit odată și vorbeau între ei. Eu, povestea unul. Mi-am cumpărat o bucată de pământ, mai am de la părinți, mi-am făcut o casă frumoasă, am vite, am păsări, am de toate, Dar da Dumnezeu sănătate și pace. Iar eu, spunea celălalt, am o prăvălie mare, am un câștig frumos și din zi în zi merge mai bine. Un al treilea, care tocmai se apropiase de ei, îi întreabă, Dar cu mântuirea sufletului cum stați voi? E, la mântuirea sufletului nu prea ne gândim, că mai este vreme. Sufletul mai poate răbda, mai poate aștepta răspunsele ei foarte evazivi." Dar în timpul acesta, de departe, se vede o căruță cu cai venind în fuga mare. Stăpânul ei părea grăbit și mâna mereu caii. Când să treacă peste un pod, caii s-au speriat. Căruța s-a răsturnat și stăpânul a căzut sub ea. Cei trei oameni alergau în ajutor. L-au scos de sub căruță, dar fiind lovit tare, și-a dat sufletul în mâna lor. Spaimă mare a cuprins, mai ales pe cei doi oameni care spuneau că pentru mântuire mai este vreme. Timpul iubiților este în mâna lui Dumnezeu și noi nu știm nici peste cinci minute ce va fi cu noi. De aceea trebuie să avem socotelile încheiate mereu. Domnul Isus ne-a învățat și ne-a poruncit să vegem și să fim gata în orice clipă, fie pentru venirea Lui, fie pentru sfârșitul nostru. Dacă nu trăim această învățătură și poruncă, vom avea de regretat și de suferit o veșnicie întreagă. Oricât de multe ar putea învăța omul, oricât de multe ar ști, un lucru nu-l poate ști, și anume când îi va sosi ceasul morții. Înțelepciunea și știința omului sunt neputincioase aici. Nu știți, spune Domnul, și pentru că nu știți, Pregătiți-vă mereu, vegheați mereu, fiți gata mereu, fiți gata acum. La ce folosește să veghezi toată viața dacă în ultima clipă adormi? ce folosește să fiu atent la un tren ore întregi dacă atunci când mai sunt 5 minute înainte de sosirea lui am adormit? Adormiții, la fel ca și morții, nu au legătură cu Dumnezeu pentru că somnul este fratele geamăn al morții. Dumnezeu este numai Dumnezeul celor vii. Vegherea este soră geamănă cu viața. Vegherea adevărată este aceea care până la capăt este veghere. Fără veghere nu se poate păstra nimic din toate darurile duhovnicești pe care ni le-a dat Dumnezeu. Vegherea, unită cu rugăciunea și cu lucrarea, aduce desăvârșirea în viața de mântuire. Vegeați, dar este îndemnul Domnului, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Domnul Isus în versetul 43 spune în continuare ucenicilor și prin ei ne spune și nouă următoarele. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce din noapte va veni hoțul, ar vegea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Vegherea păstrează toate virtuțile și toate comorile duhovnicești. Aceste comori sunt mult răvnite de marele hoț diavolul, care dă târcoale zi și noapte ca să poată intra în casa sufletului nostru și să ne prădeze. Vegherea păstrează sufletul în lumina binecuvântată a Harului Dumnezeu. Cum să se poată bucura de lumină acela care este copreșit de somn? Vegherea păstrează sufletul în frumusețea feței lui Dumnezeu, primind el din această frumusețe nebănuită. Nu numai ca să ne ferim de rău trebuie să veghem, ci și ca să rămânem în ceea ce este bine. Nu numai frica de diavolul trebuie să ne țină treji, ci mai ales dragostea față de Hristos. Grija face parte din viața neprihăniților ca și credința, ca și rugăciunea, ca și dragostea. Spune Domnul Isus aici, dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar vegea. Este binecuvântată această neștiință pentru că ea păstrează încordată atenția și limpezimea dragostei. Dacă Domnul ne-ar fi dat darul, ne-ar fi dat harul cunoașterii clipei morții noastre și ceasul venirii sale? ne-am lăsat furați de duhul lumii și de vrământările vieții acesteia și n-am mai putea păstra frumusețea duhovnicească tot timpul, gândindu-ne că ne vom pregăti noi atunci cu puțin înainte de moarte. Binecuvântată este însă vegherea. Strigătul vegheați se cuprinde în toată Biblia. Și împotriva ispitei trebuie să vegem căci păcatul se apropie de noi cu o tainică viclenie și pentru ca să așteptăm pe Domnul trebuie să vegem care va veni pe neașteptate. El nu se va anunța înainte. Singura cale ca să fim găsiți bine la venirea lui este să fim gata în fiecare clipă. S-ar putea ca tocmai când nu veghem să fi sosit ceasul venirii lui. O veche poveste spune despre un om care de mii de ani aștepta deschiderea porții paradisului. La sfârșit, el a adormit, dar numai pentru o oră. În această oră, porțile s-au deschis și iar s-au închis. În felul acesta, el a pierdut singurul prilej ca să intre acolo. Venirea lui Hristos va fi deodată, nicio pregătire deosebită nu se va mai putea face la arătarea sa. Să trăim în așa fel, încât în orice clipă ar veni Domnul Hristos să nu ne fie rușine de locul unde ne-am găsit, de lucru pe care l am face, de lucrurile pe care le-am privit și de vorbele pe care le-am spune, cât și de gândurile pe care le-am avea în noi. Slăvit să fie Domnul, binecuvântat fie numele Lui Cel Sfânt. În versetul următor, în versetul 44 de la Matei 24, Domnul Isus spune, De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Îndemnul Lui este deci fiți gata. A fi gata înseamnă a fi viu și treaz pentru Dumnezeu. Cu cât ești mai treaz pentru Dumnezeu, cu atât ești mai adormit pentru lucrurile vieții trecătoare și invers. Domnul Isus ne cere să fim gata. De aceea fi gata pentru trei lucruri. Pentru moarte, pentru judecată și pentru veșnicie. Nimic nu este mai sigur, ca moartea! Uită-te cum mii din jurul tău se pogoară în mormânt, prunci de la sânul mamei și bătrân cu perii albi. Chiar și pentru tine moartea este în drum. În curând îți va zice, hai cu mine. Ești gata? Ori ai trăit așa fel ca și cum n-ar fi trebuit să mor niciodată? Ferice de cine se pregătește să moară bine, pentru că numai acela va avea parte de o înviere bună. Ioan Evanghelistul a văzut pe morții mari și mici stând înaintea Domnului și cărțile în care stă scrisă istoria vieții lor au fost deschise. Atunci, cele mai ascunse lucruri vor fi descoperite și judecate de Dumnezeul cel Sfânt. Ce stă scris despre tine, iubite ascultător, în acele cărți ale veșniciei? Vorbește sângele lui Hristos și neprihănirea lui pentru tine când va veni vremea să dai socoteală pentru toate? ori vinor robun și credincios intră în bucuria stăpânului tău, ori cealaltă zicere, duceți-vă de la mine blestemaților. Care din amândouă ți se va spune ție? De aceea și voi fiți gata, spune Domnul Isus căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Uitați-vă cum stelele, acele corpuri luminoase mari, din pricina depărtării dintre noi și ele, se văd doar mici sclipiri. Tot așa și noi avem o slabă înțelegere a lucrurilor care sunt departe de noi și înrăurirea lor asupra noastră este de obicei mică. De aceea este nevoie de credință prin care lucrurile sunt aduse aproape de noi și stau în adevărul lor în fața noastră. O judecată depărtată nu sperie pe nimeni și o părăția lui Dumnezeu depărtată abia dacă o dorește cineva. Dumnezeu însuși, câtă vreme este socotit departe, nu este temut și ci cinstit cum se cuvine. Dacă ne gândim serios, vom vedea că un mic spațiu de timp poate să ne despartă de o veșnicie infinită, în timp ce Domnul Dumnezeul nostru este mai aproape de noi decât chiar sufletul nostru. Ciudat, dar adevărat, că timpul scurt care este între noi și veșnicie pare celor mai mulți neînsemnat. În timp ce veșnicia însăși o să o ca ceva neînsemnat. Ei se folosesc de microscop ca să mărească lucrurile acestei vieți, dar ar voie să folosească telescopul pentru lucrurile mari ale veșniciei. Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți, spune Domnul Iisus. Iată încă un gând duhovnicesc. Așa vine Domnul Iisus la noi. Când nu ne gândim la lucrurile pământești, când nu ne gândim la păcat, când nu ne gândim la eu, atunci vine Domnul Iisus în cuvintele noastre, în purtarea noastră, în familia noastră, în gândurile noastre. Atunci suntem plini de putere. Fiul omului nu vine în viață de îndată ce începe tocmeala. Iubirea nu gândește, adică nu-și face socoteli. Adevărata predare în brațele Domnului este atunci când nu mai avem socoteli proprii, ci în toate trebuie să hotărească, să gândească și să lucreze Domnul Isus pe care îl iubim. El este capul nostru și El gândește pentru noi. Orice gând l-am făcut roba ascultării de Hristos, spune Pavel. Un scriitor creștin din secolul 7, pe nume Isichie Sinaitul, spune așa. Trebuie să învârtim pururea în cuprinsul minții noastre în numele lui Isus Hristos, precum se învârtește fulgerul în văzduhul tăriei, ca să înceapă ploaia. Sufletul primește cunoștința tainelor duhovnicești pe măsura curăției minții. Domnul Isus nu se amestecă în turma gândurilor noastre firești, pentru că, oricât ar fi de nevinovate, de religioase și de cinstite, ele îl răstignesc. Fiul omului vine în noi numai atunci când nu ne gândim gânduri de ale noastre, ci când gândim cum se gândește în lumea duhurilor. Să aveți în voi gândul lui Hristos Isus, spune. Filipen 2 cu 5. Gândiți-vă la lucrurile de sus, spune Colosene 3 cu 1. Talasie Libianul, un mistic creștin de prin secolul 6-7, scria Precum grădinarul, dacă nu plivește buruienile, înneacă legumele, tot așa și mintea, dacă nu curăță gândurile, pierde cunoștința adevărului. Prin rămânerea în vid, cel desăvârșit rămâne în desăvârșirea cunoașterii. Cu cât nu gândim la lucrurile ale noastre, cu atât mai mult vom gândi lucrurile lui Hristos. Fiul omului vine când nu mai gândim noi, ci gândește El în noi. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului 214, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții fie ca acest program să aibă un răsunet puternic în viețile noastre, determinându-ne să fim atenți la ceea ce lăsăm mintea noastră să cugete. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, bucuria lui de plină și binecuvântările sale Dumnezești, fie și rămână peste noi așa cum ni l a pregătit în Mântuitorul Isus Hristos de acum și în toți vecii. Amin. Domnului va anunța judecata Și dimineața ce prima s venit Iar cei răscu la acel liman Când să cită-s numele acolo-i fi Când se vor citi numele s-o scula cu mântuitorul lor s-ar bucura când alășelui s-o strânge în cerească patrie când să cită numele acolo ai fi când se va